بسم الله الرحمن الرحيم حدر حد الله ربنا آل وصلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم لا تجعلنا من الذين تراني فينا الذين بلا منا Koliko sam na njima, Baha Sikrana hovdala, doli koji je, na kraj, salavati seba na njegov posanjika i iminjenika, na njegovu častkom povodnicu, sva svađa svemi koji ga dosiđu svega usunjena da. Allahu, želj da vala korizme i povrobno se vraćamo i svjedočimo, da ne drugog znanja, osim onog znanja kojeg nam podaje, Allahu, želj da vala svoje dobrote, i milosti, Pa vam molim od dželjavala da nam tu svoju dobrotu, blagodat njima, nama poveća, da nam podali korisno znanje, znanje koje ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, a doista je od dželjavala sve znajući i sve i moći. Jedna od bitnijih osobina svakog vidjelnika i svake vidjelnice jeste da glavio u rajpe. Koliko je bitna, Allah sub hamu doždava, spomije odmah na početku svoje knjiga pomalo osobina istinskog. Dobro poznajemo da na početku sud je andantare, ali odjednovera kaže aliflamin varijenta, malo gubit kodomni mutacije, kada bi ne u njenu europa. Kad je flamin ta usličena knjiga, kod nje malo baš neka sune, boso je na kojoj budu djelovana u Oni na koji budu djelovana u Odreba jeste sve ono što dolazi nakon naših smrti. Kada umorimo, sve ono što će se dosljavati do nastupa sudnjeg dana i nakon sudnjeg dana. Dakle, smrti je ta prva odreba. Ono u što trebamo često vjerovati. I ovo je jedna velika istina o kojoj govori Kur'an, o kojoj govori vjerodostljenih hadise Allahov posanikavih i salatavih i samim pismom svjedaći toga. To je velika istina koju svim poznajemo i potvrđujemo, međutim rijeti su onim koji se danju pripremaju. Kako treba? Allah, žada l'ala fejasno i poznati su vam kur'anski ajdi koji govore o tomu. Kudlj mu nefsim da sve djetno žljivo biće opusit će smrt, sve djetno. Kullu mena na zemljih rovčiće, propisano je prolaznost, da se iko je mogao spasiti smrti, da ne opusi smrt, na ovom dunjavruku, spasili se smrti najbolji Allahovi rogovi. Vjeroviceci i poslanici, od njih najboljih bravnih poslanika, Muhammed Mustafa Alihi Salatu, da neka Allah Jalalala još kaže u knjiži inneke medjitum, ko inne om medjitum. Ti si smrtnik, ti ćeš rovjet. Islijoni, kak vam tebe će rovjet. Fahimite, Fahumum khalidun, Fahumum khalidun, ako biti umro, znači ono ostati vječnom, znači ono živjeti vječnom, nikoli nas neđi vstupi na ovom dunia. Kada ni on, Muhammud Mustafa Ali Kisaratov, sala da vječno živi, nikoli nas neđi osta. Svakom od nas Kako što je došo o živliju, kako se spomniu po Hvisu sa Hranih Salveh Sardija radiju Allahi da Ramiša Hranih Vatsijanih Dobrih, tak je došo o živliju i rekao Allahomu poslalniku Mohamedu Aleyhi Sala, ta inneke wa ahlih manšit, ta inneke muhalilu, wa ahlih mašit, ta inneke muzini. O Mohamede, živi koliko ali znamen ćeš A ty, Mohamede, isi Voli koga god hoćeš, ali znaj da se od njega moraš rastaviti. Prijedi kasni, jedin od drugih ćemo se rastaviti. I rado što god hoćeš, znaj da će sa što biti živita. Zato ćeš biti obračunan, nagrađivan ili kad O tome govore brojni Horkanski, a i brojni, još brojni Harkisa, ovako ko sam mi kaviš i sa vratu zavrte. Znaš i godom je ta istina, međutim svjedoci smo pogledamo i oko sebe, kako nikoliko nema roživljiva a hvirem sve nam je bliži a do njavu sve da i od nas na škakom sve nam bliži niko od nas ne zna kada će nastupiti niko, tako, niko kao što kaže u zanimatu sure u ma tebi i nafsom u ma tebi i nafsom u ma tebi i nafsom nijedna duša ne zna će svojta zalaviti, niko od nas zna koliko mu je na Fakje Zutra propisan. Gdje jedan duša ne zna gdje će moriti. Niko od nas ne zna gdje i kada će ga smut zavisiti. Međutim, pogledamo Isu. U sve, u svoja djela da živimo u velikom jemlom. A kabur, svaki dan je uvijek. Kabur, u kojeg ćemo sigurno biti nastanjeni, u kojoj nećemo imati prijatelja, niti sudruga, niti onoga koji će nas razgovoriti izuzel dobro djelo, izuzel naša dobra djela koja učinimo za svega života prije naše smrti. Ono dobro djelo bit će nam prijatelj, bit nam drug, bit nam sabesednik, pravit će nam društvo sve dok nastupi sudni dan. Kavur je mjesto koje u sebi sadrži mirna, nešlovična tijela, Na početku su takvane. U kimi polahko uzima od njih. Polahko ih na najedaju, nagrizaju. Ta tijela troše i se prolaze sada ne postane praha. Kagur je mjesto svih nas. I uglednih, i pošlačenih, i imućnih, i sjeromaha, i učenih, i neukih, i muštarnica, i žena, i odraslih, i djece. Kagur je sudnica Havru će nam na nam postavljeno određeno pitanje. Tražite se od nas odgovor. Lahu će se dokazivati poedijih. A drugi će se istinno potrđivati. Pa će jedni biti okradovan, za dobrom i lijepim mjestom. U džene tu biće im ukazali to obje sluđenu. To će drugi biti odmah na početku svoga alhereta. Razočarani. Razstuženi pokražiti im se mjesto u vatri koje još čeka. Zato će če dobro biti nekome džanetska bašća, a drugima će biti džanetska jama. Nekome će biti kuća radosti, kuća počasti, to će drugima biti kuća žalosti i pravasti. Allah u poslani kallahu salatu u sallanih rekao ma ejtu qat Ilao, kakvu, kakvu, kakvu, kakvu, Nikada nisam vidio nešto loše, nešto strašno, a da kakvu nije strašnjim od toga. Nikada ništa. U svome životu nisam vidio nešto što bi me zaprepasilo, prestravilo, a da kakvu nije još strašnjim od toga. Osim vam, brati, ali možda da vam to što je poznato. Kada bi došao pred kavor, kada bi došao na mezar, samo bi plakati i plakati sve već neđu svoju pravdu a topi susam pa proas in dzeli oni ko i vivilo bi v pitali bi ga bilo bi mu receno sta ti je kad se spomene pri tebi žena ti je ina ti plačes a ude kad stoji sto cobrom ti plačes pa kaže lei sa sam čuo da go posanikar i savatosom je rekao in kabur awwal wa manasil alakhir do ise kabur to mjesto gdje prva stari zafira Ako kako se spansi u njemu spasit će se svim kasnim i na svim kasnim stanicama. A onaj bih se ne spasi u Kaburu, kasnim će mu biti sve gore i gore. Je čovjek je ušao je kod Omera Ibn Adil Aziza, rahimahullahu teala, poznatom Omera, unuk Omera Ibn Hatab radiallahu teala, pravi velikana islam, u islamskoj istoriji. Ušao je jedno dana kod Omera Ibn Adil Aziza, koji se često spominje kao peti pravednih harifa, pa se zaprepasti od njegovog izgleda, njegovog lica koje je bilo propao od dugog ibadeta, od zubida, povlačenja sebe sebi, iz posništva, od posta također. Pa ga, kada ga je vidio Omer, ovaj, kaže a šta misliš da ne mi vidiš samo tri dana nakon ovog kako. Vidiš me sada i čutiš samo ome izgledu, prestravljen si, prestrašen si, Kako li mi bi bilo tvoje stanje da me vidiš samo tri dana nakon što se spustim u kamru? Kada vidiš kako su, kako su mi moja baboka iz stola i ture mi dobra. Kada vidiš kako su mi se moja bruta otvorila i gusne spale. Kada vidiš kako se iz moga stomanka širi neugodan miric kada li vidiš kako izboga nosa izlaze i i mravi, kako li bi on da teg tvoje bilo za prepoštenje? Hasanud Basri, Rahimahullah Teala, kaže, stvorenja nisu doživjela u svome životu, niko od nas nije doživio u svome životu, kao što će doživjet i dva i dvije noće. Niko od stvorenja nije u svome životu, za vrijeme svoga života doživio dva dana, Kao što će doživjeti dva posebna dana i dvije posebne načine. Dva posebna dana kaže Jesu dan kada ti dođe glasnik kod Allaha, kada to dođe na Islam. Kada se ga kada ti dođe iz Koliko si se pripremio za njega? Koliko se pripremio za njega? Jedan veliki islam slučenak i poboženak čuju se za njega vjerovatno Kad u Hrti Asam rekao je predvijete reči koje da se mogu zapisati nakon jitava i sumeta redili bi zapisati zlatom. Rekalo je, između ostalog govori, ne, govori o o drugim stvarima, lijepo da se spomenu. Kaže, sad sam, na moju nafaku neće pojesti niko drugi i ja. Pa sam time smjerio svoju dušu. Moj risk, moju nafaku, niko mi ne može preoteti. Allah subhanahu ta'la obavezao se da će se svakog od nas kraniti. i svakog od nas propisao je nafaku. I niko od nas neće otići svijeta, sve do u kako kaže, ali ovo sami kada je sa otvom Mahdisu, jer imam tato vanje što dani da ocenuje dobri, da je pod potpušnju u potpunosti svojim namakom. Nemojte se za to osjetiraš. Nećeš otići sa ovoga svijeta, niti ćeš ostati na ovom svijetu, ne znam kao kje. Kaže, saznao sam da mojom nafaku niko neće povesti do ja. Pa sam tila i smirio svoju dušu. Saznao sam da moja dijela niko neće raditi drugi do ja. Hoće li za mene kvanjati, poslijednih kod, dojeli, pa sam požugljio da se pozapremim svojim djelima i, sam I saznao sam da će mi smrt doći iznenada. Niko od nas ne zna kada ćemo smrt doći. sam da će mi smrt doći iznenada, pa sam požugljio da ih dočekam sprenama. Pa ih dočekam sprenima. Naši prethodnici, kada bi bilo rečeno sada će mi na vrata pokucati nove smrti, dođi da ti uzme dušu, ne bi znali koja djela da činim. Ne bi znali niše koja od dobrih djela da čini. Imali su po sede sada obradilo i to je na najvišćim, najvišćim službu. Otpuno si. I mi, kada bi nam bilo rečeno sada ćemo melek srti doći, ne bi smo znali šta radimo. Zbog čega zato što nemam ništa obradilo. Ne bi smo znali koje je nam dobilo djelo sada u tom trenutku najvišće koristiti. Pa u razmišljanju melek bi nam smrti došao. I mi počesto se uzme, nismo dobri muslimani, nismo spremni da u ovakvom stanju, sretnjom, obavno čadovala, mi slijedimo naše ispravne prethodnike, razlitka između nas i njih je koliko jedan pedan. Pa kada kažemo ovako koliko je jedan pedan to je to, to je bedan. mnogo. Mi smo tu blizu njih, pravi braćan, sin, sese, pedalj koji se ne može znati. to je ovaj ovdje pedalj između srca i jazika. Kod je vjera bila duboko, usadina u srcu. Pa iz tako česte vjere izlazila su djela o kojima kada čitamo, razumom za sve. Razumom za sve. Dok je kod nas uglavimo vjera sajena jezika. Organizujemo, evo, podravljene seminare, kursele, tribine djene kada je pogledat što naša djela. Da nam ovak jedna vada nije zabranila nam, dakle, ne gubimo naduđu nebog milosti, da će se spasiti kada nam suđa dana. Pa kaže čovjek, nikom, nijedan čovjek, nijedno stvojenje na druge auto nije, nije doživio dva dana kako će doživjeti, kako će doživjeti. Jedan od njih jeste kada vam bude od odavljati na smrti, a drugi dan niste kada bude dan proživljenja, sudni dan. Sudni dan, najteži dan. Ne ima dan koji se može poraditi sa sudnim danom. I njegovu strahodu, njegovu, tegor, njegovu teživu, Najbolje odslihavaju riječi koga? Allahu i poslaniha, vjeropjesnika, koji će u tome danu govoriti za sebe nefsi i nefsi, samo da se jada na spasne. To će govoriti poslanici i Nema boljih ljudi od njih. Nema da je neko više ibaditi, više iskrenije, Allahu s.p.a. od njih. Oni će se za sebe primiti fokus se brinemo mi. Međutim, sutra nam neće koristiti ništa ta briga, kajanja, tugobani. Od danas, od sada do treba trenutka trebamo se pobriniti za sebe. Kada će se oni primiti i samo da se ja spasim i svaki od njih, B.S.A., A.V.I.S.A., ali sam sam se spomenuti, samo jedan grije. Samo jedan grije da se učijemo. I zbog toga će se bojati. Koliko mi grijači? Poznati su vam primjer iz našeg prethodnika S.A.V.S.A. da bi se opracinavali koliko su živjeli, ne znam, 70 godina, pa su igrojali koliko je to dana, pa samo da u jednom danu učine grije sve što je on kao toliko grije u nesvijest. kaže jedan grije kako kad jednom naučimo stotine griha koliko tonda to grija posamuci ljudi samo jedan grije i kažu nefsini samo da se rad na spas i takođe bi ho verljani posti pa kao i u tebog teško što toga dana težinu kada kažu doista se naš gospodar danas razvio kako se bika da ranije da se toko se nikada kasnije neće da se biti, zato su se dva dana, dana koja niko od nas slično u tim dana neće da dvijete na dvijanku. A dvije noći? Dvije noći je sve prva noću kaloriju. Naša prva noću kalorija. Kada ispustiti ušu, pa kada pozovu onoga koji gasili, nas odrasili, kada nas, nas umotalo četvile, Kada nam klanjimo dženazu, bez, bez srte dženazu koja je ima svoju dole, traže za nas oprsta, da nam se ovosmili, pa nas ponesu do nezavire, pa nas pustaju kao. Prva noć, to će biti najteža noć za čovjeka i također noć uoči proživljenja, uoči sudnjika. Hajde malo da proživimo sa svojim srcima ovu prvu noć sa svojim srcima. Ovu prvu noć ukavlja koju ćemo zasjećujemo i da biti i kasnije. Ali nastojimo večeras da sa svojim srcima kako bismo s, ako Bog, da sutra pripremili za nju i ako Bog da budemo istinski provodili tu noć da je provedeno u lijevom, u lijevom Dakle, da zamislimo ono srca ja, ti i tako da ti sestro. Kada nas pustio naši sinovi i naši prijatelji stade daske iznad nas, zatim spustio ono isklopanom zemlju, vratni sud, zatim odlaze s naše kaboru. Mi, kako je došlo u hadisima, čujemo njihov topor, njihovi stopava odlaze s kagora. Jeste li ikada se nalazili u potpunom mračnoj, tamnoj soli? Ništa stali to lako ruku <tutim> i svecebe nebiti. Tak uđebi djuka. Laske jest pod was, pod was sami, zatim ze mnę, sa stranij ze mnę. Pojegu, što će was dočekati, što će meni, i was dočekati, da va ukavul, a jeste ta gmina, ta tam, samocje, nijma nikoga u nas. I zdy ubitačni, predstavljujući ta tišinu, nukle tišine, probudit nas glas. To ćeš glas moguće, da neko jedna rogija uz mene u kavru. Kavru ti se obraća. Prvo ovo što će se čovjeku desiti kada se spusti u kaburu, jeste da će se kabur obratiti. Tvoj kabur i moj kabur meni. Pa u koliko ljudima obavu črdovala pokorni rogovi, A do njegovu prije tog trenutka, prije ne budi nam doće duša dobro. Budimo Allahu dželjala Allah pokodnja na seži, na kijama, u poslu, uz njegovu vjeru, u hizmetu njegovoj vjeri. Kako će reći, merheben, modahben, dobro nam došao. Iskavati će nam postoprijedstvo. Međutim, ukoliko čovjek bude nevjernik, ukoliko bude grešnik, ukoliko bude inačija, reći ćemo se rhaven, blan, Nemate li dobrodošći kod nas? Teško bi se kod nas zamisli da se nalaziš u mravočnoj prostoriji i čekaš, ležiš, a zapri ti preni preni te iz tvojih misli iz mjesta se nalaziš tvojih osjećanja nekakav glas, ma šta ti poručio ma ako ti se obratio, čovjek će se prepasti čovjek bi se prego capisco un po' cosa mi dici e per via schede c'ero dosti in mancanza per inviasela al dovere che uno maila per ecco. Poi sta che cavo per te? Oh sì, Nade. si è riempito za? Cosa si è za? Za mi si знал da sam ja kuća usamenika, za mi si da sam ja kuća napuštenih ostavili pomni pomni cui su. mnogi zio stavo sa mi si знал da sam ja kuća koja izjeda Bileži Ibnu Nubarek, Svjerovosti Njubancar, Njosevac od vsehrednja Drachmana, da je rekao, do mene došla vijest, saznao sam da vjernik, kada umri i kada se ponese prema kapru, vjernik kaže, požurite, požurite, požurite, požurite sami. A kada se spusti u kapur i zatrpa, zemlja mu obrati, kapur mu se obrati govoreći, zemlja, bio si mi drago si hodio po me a se nalaziš u meni i opici mi drag. Međutim, kada se nevjerenih, grešnih, ponese prema kao ruče nazad. Kada se ponese, kaže vratite mi, ne žurite sa mnom, ne žurite minu, A kada se spusti u kabut, zemlom se obrati i kaže bio si neprezven, dok si hodao po mojim ojeđima, To si hodao na meni i sada si ljušnoži kada se nalaziš u meni. Također je zamirježivno Mubarak od Ubejdeg da je rekao kako će biti prvi koji će se obratiti čovdječar i reći mu teško bi se tebi o sine Adimo, zar nisi upozorim na mene, zar nisi upozorim na moju tjeskobu, na moju tminu, na moj nevogodan miris, na moji smrat, na moje srhote. Evo trebamo slušati svojim srcem, ne samo svojim ušinom i slušati svojim srcem i dobro treba od prijemati se, a nam se kaže eh, dobrodošli. A nam se iskaže dobro, gospod nisla. Zatim, dakle, prestaviš se, makakve ti riječi kažu se, makar bilo je i vidro ovoj dobro nam došlo, kada te neko, je li preni svojih misli u potpunoj dani, prestaviš Međutim, nakon toga dolazi drugo. Dok uđeš ležao, onako otisnuti u tvojom vladnom, ono tam si, primijetit kako se zemlja omira sa tvojih strani, s desne ili strani, kako će kod nas odlično da nas okupavaju. Hoće se to dajte od tebe, će gledati kauru, da će malo proskomotiti? Ne, već sadesne sadili srami povah futi zemlja pridniceza. To je poznati kabus kistisa. Poznati kabus kistisa, po kojem govoje hadisi Allaho poslano karehi s-sava razlizanih. Poslika uždu hadisu, po kateriži mamahni, sržosni nivantzen, kno se vatsa, rekao razlovo poslani karehi s-sava razlizanih s qabri tattah, loo kane aha do menadje, minha radja savi domas. Doi sta karema svoj stisa da se ikko je moglo u tog stiska no mas. Da je lahko. Sad no mas. Stom čuli da to je velikano. To je ashab. Čuje genaz i prisut slovao u sedamdesetkih ila na mevika. Allah pripada imam, ovako je preskakal, a ne se vidio nikoli. A je rekao da susatel je Sad i njumaz, kome su otvorena sva neveska albata nakon njeve smrti. Sad i njumaz, zbog čije smrti se zatrisao, arš mi ostio. Arš, Allah, zatrisao se zbog smrti sad i njumaz. Koji se za njim trezi? Plače li ko za njim? Samo onih koji su bili uz nas. Poće li za nama plakati zemlja, poće li za nama plakati nevesa, zemlja na kojoj usne, jest moj. Olovi Allah džellal ve alem, ondan namaz i padan na srcu nebesa kuda se iz nizalo dola, dolao Allahu džellal Ali da se iko mogao spasiti ovog krvavog siskog spasio bi se sadino nas i onsin spasio. Mislim da ćemo se mi spasiti sigurno neće. Pa mi je što devavamo u moću njenog koji je je Allahu taba Allahu Allahu taba Allahu taba Allahu taba Allahu taba Allahu taba Allahu taba Allahu taba Allahu taba Allahu taba Allahu Pa je rekao, da se ikko spasio karorskog stišta, ovo djete bi se spasio. Čak i djede, i djede će biti stisnuto s desne i svega strane. Međutim, zasigurno, nakon smrti, sve pitanje imane, vjele i nebjer, i loših djela, kako i kao što će se čovjeku Kakvoru vratiti vijedniku i reći mrašava, dobro nam došao, a ne vijedniku reći da luk da nam došao, što se nam došlo, nemožete dodošlići. Iso tako razlikuje se stisak u Kakvoru za vijednika i za nevijednika, za dobro i za loše. Pa Mohamedetini različite da moglao dao pojašnjava različite zbog čega taj uopće stisak u Kakvoru. Zašto ćemo biti stisnuti? I kako će biti spriti smutog strane Kakvora vijednik, a kako ne vijedniku, dobar ili za Pokaže kaže kdo kapulško spis kato razi izbog toga, što je zemlja ljudska osnova. Od zemlje smo stvoreni. Od zemlje smo stvoreni. Zakrnju smo napustili zemlje. Od zemlje smo i otešli smo A njegu. Pa kada umorimo, ponovo se uvracijamo zemlje. Zemlje naša majnke na neki način. Kaže Mohameda teni. Kako što majnke prigerli i stisni u svome naruču svoje dijete koje je bilo da vreko jeli od nje i drugo od nje, odsudno. Pa kada ga pronaci, prigrdi svoje naruče i čvrsto ga stisne. A tako isto kaže i zemlja. Kada se vratimo, kada nas pusti od zemlja, zemlja nas stisnuti, zagrili. Međutim, kaže onaj koji bude pokoran, ona će ga s blagošću pritisnuti, dok nevijednika, nepokornog grešnika, grubo će, grubo će pritisnuti ili Zato naravimo i vrijeme da se pruprugamo, pa ako moramo i biti stisnuti u kablu, da budemo u svom gladošću pritisnuti. Zatim, dakle, u kablu smo. Obraća nam se kablu. Bivamo pritisnuti na kakav takav način u kablu. Na dobar, to zavisi od naših dijela, ili na loš, zavisi od naših grijeha. Zatim, Ugladaš nakon tog stiska, nakon što se gleda ponavno vrati, kao se ponavno vrati u svojoj probita misli, osjetiš nečijeg prisutstva. Sve se ovo dešava odmah, u njih trenutaka kada budemo spuštvenim kapima. I o tome bolje nije radostali njih misli. I nemojte reći kao što To je vjednici naših. Kada bismo sada otkopali kao ljudištani, bismo o dobrojnoštvo na njih pričani dijeli. Birlar vidite dvojco ljudi kako spavaju u istoj soni, u istoj soni, jedan pored drugoga. Spavaju zajedno, u isto vrijeme, u istoj soni, jedan pored drugoga. I probude se jedan i drugi. I na lizu jednom vidite osmi i počne da priča što je sve vidio doživio a drugi probudio sa sam, oznen, prepadnu, drhti i spomeni šta je vidio u snu. Nam je dobro poznat, da čovjek kada u niri. Krošovjevski textov je dobro nam je poznat, da čovjek kada u niri, mu to niri. Na dalinu, dok je dosje, že njegov problik, pasjednik i pola, kome se približava mer eksperti i njegovih Čovjek, dakle, još uvijek živi na se to su zadnji trenutci se odbrojavaju. a još uvijek živi na svim životom. Ja I oni to od mene kada smrti i neroje A my se vima, pored njega, ništa od toga ne vidimo. Dakle, a još uvijek živi naši mikrope. A kada umri, onda to više nije dođenučki život. Onda je to vsak. I njemu se dešla, i vidi se, jer ja, on mnogo što doživljava, mi ne vidimo. My da odkopamo kabor, na nekim od njih vidimo koja ona dželovala dadne mogućnosti da vidimo. Kao što je poznam, dželjec so određenih kazivanja, da su so bivali odkopavanja određenih krople, pa su so vidjeli šta je, je Kabulski Azabu radio od njih. Hm. Onako zaogorištenje svima vama proširaju onaj CD, sjeti se smrti, tako. I tamo šta je radio Kabulski Azab od, od mladića. To nije je ja, da čovjek, pogotovo su Rimi, vidimo godim okom šta je Kabulski Azabu radio od čovjek. To tako nije izpravno njevanje. Allah u poslani Karih Salatu sam je stojao na kaburovima i čuo kako se oni kažnjavaju. Dolazio je sa svojim demok pa je Dela uznamirila se i čuo je kako se kažnjavaju. Pitao je ko su stanovnici ovih pa je rečeno da su to ljudi još prije dolaska Islam. Onih koji su obožavaju, kada je imao vlada sotkanal tada, se oni kažnjavaju u kaburovima. I vi da nećete također doživjeti ove trenutke, molio bi Allah subšanahu wa ta'ala da vam nemojići da vidite kako se kažnjavi. Međutim, a dakle, to je stvonjeno od naših opštiju. Nije pročena ta dola da mi vidimo. Zato dakle nije uvijekno da se vam cijeli I da se govori kako je moguće vidjeti goli mokom na dunjavuku, gori okom šta kako radi od čovjeka. Ovdje smo obavlješteni kroz furtani, kroz, kod, kroz to je naša djela da se vjera može pokazati 1 plus 1 ne bi se zbola vjera, I to moraš vjerovati. Zato je prva osobina istinskih vjernika, koji će uspjetiti, s kojima je ova ono koji su na pravom putu i vjeroju ga i. I to je ono što vjernike razlučuje od ljudi. Zato da te trebamo vjerovati ovo. I ovo će zna, sigurno, se desiti čim god je vaskustvenim kao i. Pa nakon stisa, Kada se kako loprati, osjetit ćeš nečije prisutne. Ali tako kada spavaš ili kada se probudiš u mrtvoj tami, ako se neko nalazi pored tebe, osjeti se nekako. Osjeti će da je neko je prisutan. Pa je kako te gledaju. To su munkeri, neki je li pamene kako će budući svima na nema. Dolaze s posebnom, zadožbenom, posebnom. Od koje zavisi naš završetak? Ali za koji smo se trebali priprijemati naš prvi dunjalak? Monukir nekir. Stoji u opisu da su to meleki tamno-zemernog izgleda, tamnih lica, ljudje kose. Njihov glas je poput glasa grmljanje. Njihov glas je poput glasa grmljanje a izučili im svijetliji kao što svijetliji cvjetljica. Imaju duge zube i duge velike zube i velike noge. Kažu učenjac i dok izvijeli drugi, da se pojave među drugu držbu. Da pa dođu u neko naselje, selo ili grad, ljudi bi se prestravili od njih. I ovaj bi bio strah. Kako će biti moje i tvoje stanje kad nama samima dođu? Nemamo nikoga od sebe. Ja sam u svojeg Kaboru, ti sam, ti sam u svojeg Kaboru. Sam, bez pomoća, nemaš snaži, nemaš nikoga koji će ti pomoći i dobiti takva dva menaka strašnog izgleda, od kojih ćemo se zasigurno prestaviti. Doljaze zbog posebne zadružnje. Doljaze da nam postave određena pitanja. I to će biti ta kaburska patnja, kaburski isti, kabursko iskušenje. كاو <تصفيق> الله اكبر صلى على النبي وسلم كاج حديث اسم الله تبارك وتعالى في صحيح البخاري ومسلم ولقد وحي لي انكم تفتنون في قبوركم مثل اقربا في في الرجال تقولون بسيطه او بيادن او تصابيون او بيادن هذه تسبيط slyšno, isto ili slyšno kao što ćete biti iskušani, iskušani, zbogereni <coughs> dedžavom, dedžavom. Poznam to nam je kroz drugi hadisek, da nije bilo nijednog vjerovjesnik od Nuhu, od Adon Nuhu, arihina sallatu i sallam, do Mohameda, arihi sa Otcom, da nisu so upozravali nam dedžavom. To će biti najveća puštja, koja će zavisiti samo nikad nima. Každa dobro, bo sami pravi, arihi sallist, u kaplu Mnogi će stopala, mnogi će za vrijeme deđavom oklizniti se u nesreće, povjerovati u njega. Poznatovan je da će pozivati da je on božan svoj i da će Allah i svoje unutru se da ispita ko je za džanita, ko je za džaninom. Jer je džaneta, Allah, Allah, Allah skupa, a ako je nešto skupo da tu treba dobro platiti, da to treba dobro ispitati, provjeriti. A će deđav biti posebna kušnja. Posebna pušnja Jesu vjera, treba pitanje o kako bi. Čudno nije naše strane. Ima velo ovdje A i nismo neki bili studenti, ali tako. Pa ne znamo kada trebaju da izađu ispikljeni rokovi i izađu ispikljeni rokovi, ne znamo kakva će nam biti pitanja na ispikljenja i moramo se pripremati. Mi znamo kakva će nam pitanja biti pitanja u kako i na sudnjem danu ali ritko koje se od nas za pitanje za tva pitanja. Vi ćemo u pitanju tri pitanja. Ko je tvoj gospodar? Koja je tvoja vjera? I ko je tvoj poslan? Međutim, bravo vrati, ocenje sestre, ko je tvoj gospodar? Nećem moći odgovoriti osim onaj koji ga je obožavao iskreno, čisto, jasno je Poznavalo, upoznavalo što je god moguće više svoga gospodara. Znamo li zašto je naša ovakva vjerot? Ovakva pri nam vjerot klima. Vjerot islam je potpuno vjerot. Međutim, naše praktikovane te vjerot zašto je ovakva? Zato što je u dovoljnoj mjeri na poznanju svoga gospodara. Ja čisto znam reci i ljudima. Kada je nam neko sada ušao sa strani i rekao momci, jer ja uvijek je sveto, lijeko priča, lijeki, lijeki se mi, Ali samo pet minutani kada niko kaže o ono, gospodaru kome padate na srhu. Ajde, pet mi Ko je svoj gospodar? Kako svi ko znam svojega gospodara? Mislim da samo potrebujem rezitem, a srteno lako bi od njega svojim tijelom još dalje? Znajmo druge da nije ćemo moći odgovoriti na ovo pitanje. Od ovih pitanja zavisit će koji je svoj gospodar, koja je tvojeg, tvojeg? ko je tvoj posanj. I neće moći odgovoriti na jedno pitanje, osim onaj koji spozna svoga gospodara. Ako treba, bude obožavalo samo njega. samo potpornom ljubavi, s potpornom prokornosti, komisnost. Koliko znam svoga gospodara. Koliko smo objeđeni u njega. Allah to bi trebala da bude naša najveća poznanica na dnjavu. Koliko smo iskreni kranjeni, Koliko stroko je od njega, koliko se nadamo na njega, koliko žudimo za njega, koliko volimo svoga gospodara. Koliko volimo svoga gospodara. Volimo svoga gospodara. Abdulevi naslu, poslana krala, htali medja sva mi svup, ja kažu, ako zvedite da volite avlata, iskušajte se sa njegovom knjigom, koliko volite njegovu knjigu. Kol, a, koliko ne se ima vzalavu knjigu. Ljudi došli 60-70 ljudi na mesto i učiti Allahovu knjivu. Sam to nije sam Ljudi tvoje dovoljene Allah subhanahu wa Koliko zikrimo, spomenimo Allah subhanahu wa ta'ala. Sam nije došlo u surijan vekarin. Ajat koji nas najlišće posviđe na zikru Allah subhanahu. Fesku rođi katoliko. Vi mene spomenite pa Allah kaže, vi mene spomenite pa ću ja vas spomeniti. Allah jalla vada koji je iznad sedam nevesa. Aš iznad sedam nevesa, Allah iznad aš. Nije ne bih dole da neko, se ti gdje štesetine kilometara u nebu, u nevesa, ne bi se vidio dole. Ne bih nas vidio. Allah je iznad avša. Aš iznad sedam nevesa. Stoji u pojedinih kredanjima, između svakog neba i 500 i nekoliko. I Allah je tebe po imenu spominje, tebe i tvojega bala. i Izrael i Niemcy oni również rozumieją to jest sens aproisnienia długo by Allah nas chwalił. Kokolwiek on zadowolony swym gospodarem, kokolwiek są zadowolony swego gospodara, słuchaje każdej rady od Al-Sahan i mushlim Allah ta każe człowiekowo zadowolstwo Allahu, co nie poszarał ogłeda z tymi zadowoleniem jego potrzebną. To propiše on jest zadowolony. Allah mu przepisał to tylko na pakuje zadowolenia. Allah nam propisao da boj za to on. Allah nam daje neko drugo iskušenje zato ko iskupljen. I ni trebamo biti takvih. Nemojte nikada zaboraviti hadis koji mama Muslima. Tko je stanje velika, el digno je stanje jednika. Na stanje je to, ne, jedan. Nema koji je praktičar, vjeri, koji je je pokora Allah, ne samo na jeziku. Možete reći to kažemo svoje vjeri čužno je stanje uvjernika, divno li je stanje uvjernika, za nje je uvijek dobro. Kada ga Allah iskuša način, nekim teškim iskušenjem, on je strpil, pomola da izlaz. Se jeđa ovu glavnu, bađa usili Jusra. Allah će zasigurno nakon te gove dati izlaz. I nina ga uslu Jusra, zasigurno nakon te gove dolazi olakšica i brojnike ih A ako mu dadne blagodat, On je zahvalan Allahu. On je zahvalan Allahu. Zato što je rekao in no Sjedite se da je vaš gospodar objavio Ako se budete zahvali da će vam još više dati. Čudno mi je stanje vjernika. I niče je stanje nikada. Njegov, da to trebamo biti Zadloni onom modernom šta god nam napisao. Makako teško iskušenje. Jeste, nije lako. Nije lako. Podnijem to sve. Ali na kraju, Vjerni, ne bi se li smio dozvoditi da do buda šmak. Vjeri, prvo ljudi promislili. Na kraju ćemo <tip> da, da plaćemo i plaćemo. Sedam dana, deset dana, ne znati koliko, ne možemo povratiti izguljeno. Kao da počekavamo se. Da ne znamo šta da uradimo. Ono što nas je prošlo, gubitak nage osobe, makako nam je bila najdražna majka, otišla, ne možemo ju pravziti i plaćemo. Zato budemo sve svoje, usmo zadovoljno za ono preko što god da Allah će u Lava propisao, rekao je Allah u poslani kajkih sallatusom in nahida da vrčasa, in nahida da vrčasa, doista veličina nagrade s razmjerna veličina iskušenja. Pa ako si je Bog pokora rog, ako si iskreni vjeri u koja Laha želevao, što god Allah više iskuša i sa većim iskušenjem totiko da Baha pripala veća nagrada. A druga vrča mora proći. Imi na dunjaku moramo proći, predajanje djavolski oticima. I šeitan moj počeo zaviditi, ispletke praviti da ga izvede iz dženeta. Neko raođa zaovala, ali to isto je on, šeitan, neprijatelji tebi i tvojoj ženi, zato ga se dobro čuvajte da vas ne izvede iz dženeta, gdje? A do njelog da, pa da se patite, pa da se mučite. Svako od nas koja je do njegu, se, se mučite. Zato ne života osim na Ahiretu, kao što je govorila ovo u samim kada je gradio svoje mesti, svoju džanju, la aisha illa aisha la Ahiretu. Ne ima života, istinskog života, osim života na Ahiretu. Zato što bolj beznadživno do njegovku budemo zadovoljni radi našeg, našeg Ahiretu. Zato je povod na ljudi postaveno, ova pitanja će na u kaplju. koji je tvoj gospodar? Koja je tvoja vjera? I ko je tvoje poslanje? Ako ne budemo živjeli voljni na Dunjavuku, istinski spoznali svoga gospodara, upoznali njegove narod koji izabili, ne samo upoznali, već ono što nam je na neki doradili, nemo što nam je za na naranje, postavili se toga. Upoznali svoga posla, neka muhajme dali izabatu sa i mimo njega, ne tražili nikoga drugog. Najbolje opute je reka da muhajme dali izabatu. Mako tu dio. Bi Allah ga je poslao da ne pojasnijem i svojim priđujem, svojim životom, pojasnim do detalji. Nije otišao od nas, kako kaže, kako je dao sve dok rasnije oba pa pijestio čak i jednoj ptici se krijeće na nebesima. Od je dao izdanje. Kada je dao od njoj izdanje, on dao svakom pitanju i zvijekom pitanju, dao nam je odgovor. Kaza, treba plaći nekoga drugog, sa spoznanjem Mohameda Ali Hissalatu Vissalam se sve više približavaš njemu. Sve ga više voliš. A ona koji je više voli, Allah to će dovala na ljudnaku približiti Allahom i Allahom poslaniku alihi sallatu sallam na dunjavu. Onaj koji sve približava se Allahom i Allahom poslaniku alihi sallatu sallam sa dobrih djedima, sa salatu i sallama na njega, Muhammed alihi sallatu sallam. Sve će odak' nazadne njegovih prihđa s te globa na dunjavu. Dakle, da poznata Muhammed Subeyja, radi Allahu ta'ala koji kaže Allahu poznanit će od svoga vremena da uzlu im za donošenje salamata i salama na tebe. Može li će tuk tina? Pa, kaže može, ako hoćeš, može još viši. Pa kaže po, hoćeš, onda trećina, može, može, može još viši, polovina, polovina. Ako po, hoćeš možeš, kaže onda će ja s cijelo svoje vrijeme i salama na tebe. Kaže, ako uriješ tako razmiro, onda će zasidniti sve tvoje njegove, sve tvoje brige biti riješen, zbog toga. Da imaš problem u poric, imaš problem sa ženom, imaš problem sa sinom, imaš probleme sa mladom, sa ocem, ili oni s tobom, oni s nama meni probleme, meni je pristira naši probleme, no nosimo što je god u mučiliša za valata i sa ramama, Allahovih Allah, vredna vala, će se pobiti za našo bitu. I došao u hadisu, pogavšera, da nam cijenio, dobi da Allah ima posebno meleke, ko ga je područio imenima svih nas, On pozna imena svih nas, imena naših voćuga. Pa kada neko od nas nasne salavati salama Mohamed alaihi salatu al-Muhtam, salada al-Muhamdu al-Muhamdu, on taj salavati salam dostaje izvršaniku Mohamed al Kaže, salavite Mohamed Mustafa, Sine Amar. Kaže, izpomine imenim i njegovog vrbi tebi tvojeg A onaj koji donese salavati salama al-Muhamdu al al-Muhamdu, Deset, deset puta. Zato upoznajmo se što je god mogu više satan lovano. Da nas neko upita i da treba že da govorimo pet o peti muta o glavu, rijetki su oni Da zatražem peti muta da govorimo o poslanikom ahre dvare i sada to znali. Rijetki od nas oni koji bi znali što je Zato imamo rošura na napisanje tako tri temena načela, tri osnovna pitanja pisali su islamski na nas područje, i to su širili, i to treba širiti. I to je sad dano na hrvanskim ajdima o Allahu koje tvoj gospodar. Pitanja koja će biti pitanja u kaburu, pitanja od kojih zavisi naša hrvira. Ali, nećemo se moći snaći u kaburu ako nemožemo znao i ta pitanja Hibije i ta pitanja na Dunjavu. Oznato vam je kada je Omer, učano će biti uopitano ovo pitanja pitanje u kaburu, na kojoj će biti sad. Ustavim neko omađaj. E, pitaći ja, da, znaju dobro koji je njihov gospodar? E, dobro znam koji je njihov gospodar? To je bilo onaj? To je bilo onaj? Koliko sam njih spremljamo za onaj kamar? Koji je tvoj gospodar, njihov gospodar? Alpo, onaj koji mene stvori, me, sva druga stvorenja, onaj koji je mene sva druga stvorenja, obdavanju broju svojih pogledatima, to je jedan tvojni istinski Bog koga je obožavan. I potrojem, ne samo svojim jezikom, niti svojim djelom. Počinjemo do, strahujemo od njega, nadimse njem, prenosimo قربane njem, obavljamo namaz njem. Kul in salati wa nusuki wa mahyae ummati lillahi rabbil alaminin. Naci moj namaz i sve moje obredi, moj cilj i život, a čak i zadnje trenutke mog života, moj mars, sve što nosim samo Allahu. Allahu estad, nikome drugo. Onda je sori, čitajte početak sure vai prva sada na us u Koran gdje su Surijel Bekare, 20, 20, 20, 20, 20, 20, a o ljudi, obožavajte gospodara koji vas i je prije vas, da biste bili Bogu bojasni. Onaj koji vam je ovu zemlju činio meden, prostirkom, koliko da možete na njem spavati, pomoći možemo na zemlji spavati. Onaj koji je izna prostikala nebesa, bez studo, onaj koji vam sa nebesa spušta kišu, pa uspomosti i kiše, daje da iznične razlog smo vidio, u kojem je hrana na vas, plašna obskrba Heraktačka uvila, imam da, imam tu pražnju. Za to nikoga Allah-u-ravin smatrati. Vi to dobro znate. Što mi to dobro znate? Vi to dobro znate da vam zemlom niko ne može učiniti tako pogodno. Vi to dobro znate da vam niko z nebesa môže liknuti. Vi to dobro znate da vam niko sa nebesa ne môže spustiti kislu. Za to nemojte nikoga Allah-u-ravin Allah je jedan jedin istinski Boh do osrenogu žavanja. Ma Kada biste brojali obove blagodati, oblovo nikada ne biste mogli nagrojati. Kada bismo brojali? Nismo bili prije 30, 40, 50, 70 godina, nismo bili prije, prije spominjeni, nismo se spominjali. Da Ljudi pričaju od nama, spominjeni se. Pa kako nas je Allah li je postvorio. Nikoga od svojih stvarenja nismo stvarno stvarno stvarno stvarno stvarno, ali čovjek je u najničijem Lekod halet na njim samim frasem i je to, što čovjeka smo stworili u najbliższym svijetu, sa tim brojem i blagodati nas počasti razumom. I najveć im blagodati slanjem Mohameda Mostavira. Sloga posanje. Od kojeg sedans mnogi pokreću, slijedići svoje strasti, svoje proštje, slijedići običaj, slijedići konšilu, koje Od pitanja, o novih pitanja, odzivi naših stahe. Koristite naše odgovore kao kako hoćete govoriti. Da, moj gospodan Allah. Moja vjera je Islam i moj poslanik Muhammed sallallahu alayhi wasallam. Samo to je na se brzo jasna pitanja, kratka pitanja, dajte jasnim kratkim govor. Moj gospodan je Allah, moj je Islam i moj poslanik je Muhammed sallallahu alayhi wasallam. Oni koji bude živio od onih, sredi će Allah pribina aminu filan, bihobri zaviti filhajati i u ahirat. Allah će postojanom rježmu učestiti vjernike i na dunjaluku i na ahiratu. Kažu i čman svih komentatorja Allahi nije jeske na dunjaluku za vjeranje ovog biće postojan i u kavuru učestit će na Allah. A novi bi budu vjerovali i svoje i vam dokazivali. Kao što vam je poznato jer ben pisano U srcu. Kao što mnogim vas kažu, ja sam dobar musliman, ja nikom ne čini zlo. Postaviti togo se dokazuje srcem, jezikom i vijelima. Obavezno. Dijela se o samstanju i vijelima. Postoga nema njima. Bez toga nema njima. Valja Allahom na sredu pas, da mi su došli brojnija vizi, ko nepane vijelostima. Ko nepane vijelostima. Elah i dudlevi i bejljena ovejna, mosvara prvim terakara, petaketa. Ugovor izvrši nas i njih je namaz ostali oni nevijelni između čovjeka i njela u Bogom i vjerstva, između čovjeka i njela u Bogom i vjerstva, u Čovjek ostaje namazom i vjerstvovom A ja bih vam pokazat, nebi se vjerom kao Zato da prepovinimo se. Ko ne bude živio Boga, nespoznan svoga gospodara, ne bude ga obožavao, ne bude ne praktikovao vjeru kakvu On tražio od nas, najbude slijedio poslanika Muhamada da reki slavatu, sam kada hudu upitan, neće znati odgovoriti. Ili će sam uckivati. Kako je pošlo u ahmisi na govorit će ha, ha, ha, pokušajte da se sjeti. Pa će na kraju reći, govorio sam me o što su govorili o tom čovjeku Muhamadu rekao sam što su govorili i drugi. Treba u vidjenja. Nema što je rekla u ahmina. Oni koji ne odgovorili noga pitanja. Zajedni njegove strane i pokazati mu sebe na. Ali pan sveće je tu, a čemu se veće če, ovo je bilo njesto priprednjeno za teba. Da si bilo pakopinova, da si odgovorio na odpilaj. Zatim će se druge strane otvoriti i pogledaće i vidieće, že hemma, patr kako, sama sebe izjeda. Sama sebe izjeda, čepa drugo gdje je. A će mu velike i pleć ovoj to miasta, bila ne je jedniko i odkora, uspiesza. Bersu, jaz se, moj gospodar na moja islam, i moj poslanicjel Mohamed to sami, dovolice okre kažem za to što, vijeniko, odgovar, yes, je je Mohammed, Dovojce, ohri, što živio potomno. Na nas, čak jo nas šo je zanim, mamy to pozna, to tako nekina, A kada se mrtvi skušta, a kada se skušta se I pita nam, ako gledeš upitan ko tje je gospodari cijalupan. Ako gledeš upitan ko tje je vera ljucja izmah. Ako gledeš upitan ko tje je postaniti veći mali. Šta konkretni. Moćeš ti ne uživati, da ćeš se patiti iz jedne patnje u dom. Srešću i već šta. I ne ima ce ljudi, da ti možeš kućeš proje stilano dnjavu ku pogodnoši obo uđenjavane. Nakon tovę, na skravi o samodusiu, nakon tovę, nakon govara kavera, nakon spiska kavera, nakon dola skarvojice nerejka i postanjania pitanja, otvarania kavera s 7 i 2 stranje, njeglijek su očer i pror uđenju, a se kaže turem ništo kojiti bilo, ove zjavlja uđaja uđaja uđaja uđaja uđaja uđaja uđaja Zatim će se vjerniku otvoriti mjesto u Džahannanom vatri, vjerniku, nakon što odgovori uspješno pitanje, pa će se reći ovo je mjesto koje te čekalo, da si bio nekako korano Allah. Pa će mu se pokazati mjesto u Džanom tereću, a ovo je mjesto koje čeka sad. Ovo je tvoje Kada navijernik vidi svoje pravo mjesto, navijernik svoje pravo mjesto, pa da vidi u Džahannanom, veće gospodano, ne dozvoli da nastupi sudni dan. Jer stano po sudni danove da tu biti vječni. kada vidi svoje mjesto učenje, to, koje načeka, nakon mjesto, a zaaba, koje načekala, kada vidi svoje mjesto učenje, to veća gospoda, rukujulica su rada. Rukujulica u živaju. Iako će mogu je ubići u kaplu, na snih, nakonlej projevaći. Allahomu mu daj nas, očima da toga, I jednom i drugom, i jednog i nevijednog grešnog i dobrom, dolazi sadesenik, sadovoljnik, dolazi drugim koji se vidi srednog sudnog dana. Onaj koji nije prošao na ispitu, čemu se namete? Njom će doći pojaviti se čovjek u tvinom, u kapuskoj tvinni, pojaviti se čovjek također crdov lica. Nogudnog mjesa. No no Kada vidi, primijeti njegovu siluetu i osjeti njegov miris. Kaži, kusi ti, nije dosta ovo što sam dosad preželio do življenja. Kusi ti, reći će, ajme, luke, okay, jednako bi, jeh, vlasno tvoje ono što je djela. Nama je lijepo poznato. Ne, neko od nas našao se u takvom situaciji. Neka budeš primuđanj da provedeš, makar i nakratko, sa osobom koja nije lijepo izgleda, nije lijepo izgleda, koja za udara, neugodno mi je nisa. Pa provedeš nekoliko minuta, 2 tri minuta, nešto oko 2 tri godine. Sjediš kona iglana, jedva čeka, da niko dođe da to odgoji od njega. Ili da neko prekiri pravdu odmijed u tebi njega. Dvije-tri minuta? Šta misli, šta će biti s ovim, s kojim će se družiti ovakav drug, prijatelj do sudnje badana. Budi sni u tako tjesno kamoru na ugodanjez i zlip roža. A wiekući ljudi, czovijek, svijetla ulico, biem odjecie, patiarecie raduj se, budi obratovan. Raduj se Allahom za togojstvo. Raduj se i dženeckim basčanem i użytvanjem u nima. Pa će reći vjenje, tvoje lice, nao lice ovoga, koji dolazi sa dobrim, ko si ti? Pa će reći, ene rameno, kje ja sam tvoj dobro dio. Ja sam tvoj dobro dio. Sada na tu njavu, pobrinimo se, ma se, prudimo se, da sa sobom. Imamo lovo u njavu, u kagor, imamo njavs. Ja, vi ste čuli za sabit albumani, sabit Bilo je jedan od velikih učenjaka Hadisa, Pobožnjaka, Zahida, Adina, učenjaka. Pogledajte šta kaže nasamrt? Šta mislite da mi imamo dovu koja se prima, Šta bismo nasamrtireto? Sačuvanju ženu, sačuvanju porobicu, sačuvanju neta, nemoji da će postaviti na dunjalu. Kaže sad i te odbuna, šta bi ga isključio? I oni će ubiti kao što i oni glede. Kaže ako i kome budeš da ovakvanjao kaku, daj meni. Gospoda, je dadneš tu glagodat da panjao kako daj meni. Jer to je bilo čovjek koji je stojao satima i satima na namazima, na noćnom na Te riječi nisu mogli tako tako da izlaši. To na ovu problemu nekome koji jer je riječko kapio na namaz, Teško. Sad i to bi najmičajno. Pa se i koliko toliko imamo dobrih dijela. Drugo kako bi smo perljeti. Tato, dakle, da gledam računa ovo. Pripremamo se za kapli, pripremamo se za ovu prulu noć koju nećemo na dunja odkoj dobiljeti. Njoj slučno, za sviđa. Naastovno dobroznamo svoga gospodara, svoju ljubijanu, svoga posljednjana, Ahmad Ali Hissabrata. I budimo za Allahom i sadareskom. Allah muđerlava. Odazivajmo se njegovim naredom. Hvala im se što je Allah subhanahu onako kako je isključivo Muhammed Mustafa Ali Hissalatussle. Ljudi nas Mohamed alihi salatu sana, prvo pjesu, pa kasnije svi dolazi. Odazivanje se obožavaju na Allaha i namazove svi drugim onakoga koji to čiđaju alhamdulima hapusta, alihi salatu sana. Ništa nam ne vidiš, to što ćemo se umariti i bariti. Ako ne budemo nogove da je onakoga koga je obavljeno muslanih, Mohamed alihi salatu sana. Menamir alihi salatu sana. Zan nije došto u hadisu Ajštu i Buhari gdje muslina. Ko učini neko djelo ovoj našoj djevi koji nije nje. On nam se odbija. Čita, kalisul, hal, aytalke, hadisul, hlašje, uđur, uđel, meil, hlašja, amiletur, nasire, to sva imam, amil. Jel ti došla biesa, od dješaj neboji, kada ćeš videti ľude napočene, umorene, prestarane. Hrče, zaprštio, uzabraju rebatre. Napočene, umorene, čira, dobrým djelima po njom. Umahli se, slama Ako presenje, njema ništa od nich, njema ništa koglih jedan. I njema ništa zelošći uvatrić. Zašto mi su obožavali, da umarli kako su treba nika. Kako ga obožavali, mohamdu dneska Pane Hislala Džussan. Jel tako sami dan govima, šadar la i nahiva. Na to šadar na mohamdan suha. To mi su braćo pułke riječi sese. To se treba dokazać svjedočni. Možete svjedočiti muzeje tego cokoga. I tu može svako svjedočiti. Kada kaže čovjek svjedočni, onda treba da to uvijek i da to A svjedočen je da je Muhammed Allah u poslanih od nas, kao što i da je Allah čevala jedinistiski je Boga. Svjedočen je da je Muhammed Allah u poslanih tražio od nas. Šta? Da privadimo sve ono što je došlo od njih. Da se odazovimo onome što je da redio, ostavimo svojom meštira i da ne obožavamo Allaha osim onoga kako ga je obožava. Nema uvođenja novih namjeri. Jedan od zadnjih arita koji su objavljeni u ovom poslanih kvalitih salatu sam lijevome kretu da Slači nam džalje dvom ja. Gora sam ih. Danas sam vam každa je upotpunio. Ova češka se upotpune, ne treba ništa više. Kaži nam kefir, nakon Allahovog upotpunjavanja, zar ima više? Zar ima niko god je da će upotpuniti jer? Nakon Allahovog upotpunjavanja, nema više upotpunjavanja. I tako da sam svoju vijek rovama upotpunio. Tako da sam vam je upotpunio. I ste potrebi ničega, sve imate. Neće nam se desiti ni jedno pitanje, ni jedan problem u vašem životu. A dok našao je bijelik, kod učenik i ljudi koji zajedu kurban i sunet, nećemo naći od Naći ono za sigurno od dvora. Dakle, kad Kjana ne konfira su uvijek da je u svetu imate najgulji guzak. U sve čitajte njegov životopis, da ćete naći u čemu kod se nije naći u na Antonijanku da se našao u jama. On je bio u siromašnim danima na načinu. Kad ste je zaboravili tamo iz prezionarskog doma. Riječi Ebu Mameh Bahiru radijallahu talan koji kaže Božica Allaho posanikati i salatu sam ni u jednom danom nije imala viška hrane nekoliko za jedan rečenik jedu. Koliko se kod nas i kod onih najziromaštijih zna baciti hrane nakon obroka. Kaže i bah, Baha basa Allaho posanikati i salatu sam i njegove poradice, njegove želez, znali li za noći, znali li za noći gladi nekoliko noći svojom, nisu imali što da rečenali. On je bio bolestan da stoji kod Buhari i kod muslima do je rekao, ja doživljavam bolove kako doživljava dvojica vas. I kaže I imam cehebi da imao temperaturu, o sam deset stipenim, vjerovali ili ne, na samrti. Kao što čubitko, ima 30, 9, 40, poslavi karitica, on sam imao toliko. Poznato je, dobro da je došao prvajatim sud da ga obići na samrti u boresti u kojoj je umro, da stavio ruku u polukom, opržio se. Kaže, ali ovo proznališ, da ti doiste imaš dobro kaže. Da, kao što dvojica vas imaju. Kao što dvojica vas imaju. Nećemo se ni u jedna situacija da se, daći, se naše, to da glava je obavljati milosti prema nama. Sve imamo na ta njegov, samo se praže žnača da imamo do toga. Zato nastavimo što je god moguće više. Da žuvimo o glavosti prema ta ko nije počelo da klanja neka Nema vjeru. Bez namaza. Ne ima stasa bez namaza. Klanjanje ljudi da bi nam bude klanjano, ako nam je klanjano. Da se držimo vjere kako treba, on koji ne klanjaju ne bi trebalo ne klanjati. je Ovođerljala za bravimo onima koji nisu u ujemnici, da im se stoji na kvaru. Vrata komala kvarje. Ne stoji na njihovom kvarje, nemoj da im klanjač na nas. što nam je Ovođerljala naredio da činimo to radimo koliko možemo. Jer Allah je ovdje rekao, kad niči mi se moj rok ne može približiti kao što se može približiti sa obaveznim, s onim što sam mu propisao A zatim, neće prestati i činiti dobra dijela, nijemo se približavati sve da, da nas zavolim. nešto veće da tražimo, da želim od toga da nas obav zavoli. Zato nemojmo ništa od dobrih dijela. Nakon obaveznih, od dobrih, lijepih, preporučeni dijela da ostanemo, sutra ja i ti i kolika s testa, šta može koristiti kod obav. Zar, pa nije poznato u Surija, a spominje se ta skupina da će imati 100 dobrih iloških djela. je samo jedno dobrih djela. Međutim, to je dan potporni pravde. Allah zelo da je pravde. Uradio si zrno, zrno postavljeno. Nisu rade, nemamo. Odakle. Odakle rade. Čini ti težan pran. Zato radimo šte god moguće više. Kad god smo u prilici, bilo šta je dobro da činimo, činimo. Ne znamo supre šta će koristiti. Sretniješ vrata muslimana, sestra muslimana, sestva muslimana, nasmijte im se u To je dobro tijelo kri sadakat, od tebe su kažih većih sadaka, da se mi smiješ sve u vrtu u vlice kri imaš dobro tijelo. Vidiš savu osobu na ulici, treba je prelesiti, preledi Vidiš nešto na putu na ulici, pretvijek na kaku, onaj ta proraznik, prorazut skloni, danas je mnogo šta ih vam ulicama što treba skloniti. Znaš sa nekoga da nam je potrebna pomoć, imaš novac, provođit će, otit će, prije i kasnije potrošit će se, potiši mog mozi mog datnije. Možeš posuditi, posuditi, nemoj da zaboraviš kada dva puta posuditi s toj osobi kao da je u djelju sadaku ili onaj koji posudi, pa odgodi dug da mu se kasnije važi dug za svaki odgođeni dal piše da se sadaka. Oni koji su imoćni, mogu da ništa ne podijede od svoje gnetka, da ga pozajme, a da svaki dan djeluju se vrlo. Da svaki dan djeluju se vrlo. Možeš nekoga pomoći, makaj sa pola riječi pomozi. Nemoj te zapratiti, kako je s aši, kako je odlova od lana. Kako je došla žena bez koja nije jela dugo, sa svojim vjelom djevojčicama, curicama, s jedna s vesne strane, koga s nijeve strane i požavile se, Nisu u drugo vremena ništa jeli, pa Ajša, supruga, predsjednika države, ne nalazi u kući osim tri dator. Traži ih da ih nešto dadne od hrane, pa ne nalazi osim tri pa majici, a majka Brižnja daje svoje vičerpici s desne strane jednu, s lijevej strane drugu i jednu daj gleda. Nijem nemaju. Međutim, je davao iz desne strane, ukrenula sa lijevoj, ovaj pojavno. Dala liju se sve i podigla, do svih ustala je pojera. i ova dvije gledaju u njenu I majka i to je samo majka i niko drugi. To je spomenuto ovaj visu i s drugima visima. Uzimamo u sve treću i ovakvu preporu, strane i sredje A i što da? Kaže za divijom pojera. Što bismo je rekli, ostala sam bez seksa. Ako je došla o hodovu, sam kralih salatu sam, obavljestila sam gov tom. Pa što rekao? Toho pola hodinu se uveduju je džahnimski vatr. U drugom to pola hodinu uveduju u džanat, pola dator, uveduju u džanat. Čumajte se džahnimski vatr jednokat za pola hodinu, za pola dator. A tako treba ne, ne znamo što ne može koristiti. Čuli ste za Zubeydu vjerovatnu, Zubeyda žena Haruna i Rašina, Žena Hadunana Rršida. U njihovo vrijeme nije bilo vode na mini. Tokom hačkih da nije bilo vode, pa ono što bi Hađija ponio, to bi imao. Ako ga neko počasti vozi, to bi bila njebola najveća radost u tim danima. Nakon doveo ovuđe odavali blizina vode. Pa je vidla biti veliki promjen i izbojila iz svoje nekto da se iskopa voda na mini. Međutim, nije se pronašlo vode na mini. Ni u blizinu njimi. Daleko odbine se na kojeg je trebalo provesti do njene, pa je davala, davala, davala i svoje umjetke njenom posljednom dnju, i davalao sve hrana s na njeno. Pa je zubejda morala, pošto se jedan nas i se jedan od nas uvijeti. Svi pa šta je to od nas uradio neko za svoj na koje se može oslaviti, da pa će pomilosljiviti njena svoga gospodana. Allah hoća Pa je snu i bila upitana. شفا الله رضي الله صلونا رضي الله صلونا الله مرسي الله مرسي الله مرسي قصو بيطال إزبارة تا إزبارة دامة دانس بوسته يزولي في جو već zbog dva rekrata našao namaza u, u kojima sam nastrajavao. A, rekrata našao namaza, sprem izgore? Ko bi se mogao naljeti? Ja vlaha milosti da rekli, jer ono mi ništa da ostaniš. Jedan od učenih drugih velikih ozivatova dao vjeru, također je umro, pa je vidjel u snu. Bio je upitan šta je Allah radio s tobom, pa sam nasmio nekako ovako pokazao rukom. Zbog ko me je ozdirao. Zbog tvojega što si pozivalo ljude, a ovo je velika se vaštira. Kaže, ne, bezbog nekoj koradira, nekoj zemljerovili tima, radi Allaha i ne znam što nam koristiti. Zato opravljaju da što god moguće svoje život ispunimo dobrih milijuna. a na to tega dobrojeno. Za kralj ponesen Makaru sa sobom. Ibn Khayyim Rahimahullah da, kaže prelijeke riječi na naši primjer je biti teško nam punođu načinati. Kaže, ukoliko neko od radnika želi da vidi svoje mjesto kod svoga šepa. Ukoliko neko od radnika želi da vidi mjesto kod svoga šepa, mi je radno, tako firma, imamo nekakve ili šefove, pa neko želi da vidi koliko šef cijeni, kaže, vidim kažem pogleda u dijelo kojim ga je nego šef zaduži. Ako si kod šepa posebno, jedni daći hliotko uranj posao. Božem uranj posao. Nisi tam daći. Daći šodni. Čistijs. Zamknij. Dati najutkogojniji posao. E kažiš to tako. a koji od vas želi dowili svoje miasto kod Allah. Mijka pogleda u svoja vdora, koji moger ono z goske. čini ščim si spojim slyša. To će biti najbolji koliko si vredan kova Allaha trebala. Zato, brakama je vratio, Allah ti odlovala su nam poručiti. Daj Hladina, amen, tako O vjenicih, bojte se Allaha inaka, svaki od vas gleda šta je za Kaže, Allah ti za sve če se biti pitan imena Sena, boli Besar, boli kul, vajke kaj nam su. To je svoji vidi razum, kad se biti pitan, Obračunavaju se prije nebude nebude obračunavne, djela, baka ima, kakva ima na dođenaku, dobra ili loša, prije nebude nebude vagana. Sutra u Kabul, nakon Kabul, na sudni dam, kaj nam je vikom neđerio. to dovalo nuli, to nekoliko veće budu dolaka nas, to ne pratila se, tam se da dovalo kodisti ovim ključima, da uslavo bude za osiguravanje svih ovih od nas municije i za sigurnost svih od nas municije i resursa